і провисло, хитаючись і розпливаючись, покрити серпанком. І це була дивовижна галюцинація. Так тривало кілька секунд. Зрештою, жінка відвела від мене погляда, повернулася і так само неквапливо рушила в глибину засипаного снігом простору. Я знову вразився із того, що і двір наш, і дорога, по якій йшла, і шосівка збоку, якою завжди носилися машини, в цю хвилину виявилися цілковито порожні. Так ніби в цьому світі залишилися живими тільки дві істоти – ця жінка і я. І мені по нерозумному стало жаль що вона віддаляється, а не йде мені назустріч. Бо коли зникне, подумав не від чому я, щось із мого життя вийде чудове і сентиментальне, як спомін, як наші приспані бажання, котрі тому й приспані, що їм не судилось у цьому світі збутися. Так воно, зрештою, і сталося. Жінка в Блакитному дійшла до сусідніх будинків і зникла поміж них. Залишилося тільки снігове тло і немолодий уже чоловік на балконі із недопаленою сигаретою в губах. Із пом'ятим післясну обличчям, у домашній потертій і не зовсім свіжій сорочці, у прим'ятих, як і обличчя у яштанях та в прозаїчних елементарних капцях чи як їх ще звуть виступцях. Друга назва мені сьогодні подобалася більше, адже я ніби справді виступив за межі свого незвичного елементарного світу і відчув на собі дивний, чудовий і таємничий подих. Хоч, може, все те під впливом настроїв та збігу обставин собі і придумав, як це вміли колись чинити так звані кисейні баришні. Не було чого стовбичити на балконі, бо сигарету вже докурено, і я переступив порога. Ніби вийшов із одного світу снігів, порожнечі, синього повітря, легкого морозу із спогадом про загадкову жінку у блакитному, на сніговому тлі. У світ Звичний, такий, прозаїчний, в якому моталася моя дружина, ще не розчесена і не підфарбована, і не прибрана. Такі, бо речі потрібні не для буденного світу, а для зовнішнього, де треба справляти враження. Літали простирадла, складалася постіль, спішно прибиралися розкидані з вечора і на ніч речі. Моя незаміжняща дочка в цей час незворушно стояла перед дзеркалом, намагаючись зробити себе гарнішою, ніж це заповіла їй природа. Накладала туш на вії, чинячи це вельми обережно і старанно, ніби вирішувалась якась глобальна світова проблема. Я кинув оком на годинника, і цього стало досить, щоб остаточно вийти із тимчасового одуру, в який був запав. Пора вдягатися і бігти на роботу. «Сьогодні дві пари», – сказав я, поспішно перевдягаючись. «Потім буде кафедра, а вечір презентація бездарної книжки мого шефа і, ясна річ, фуршет. Так що чекай мене пізно». «Що це за мода пішла на ці фуршети?» – сказала, заштовхуючи в перехилену канапу ковдру, моя жінка. «На законна приключка для колективного пияцтва», – мовив я. «А на обід зможеш прийти додому?» – спитала дружина. «Ну а як же?» – мовив я. «На ресторан у мене грошей нема. А на їдальню шлунку?» «Все в холодильнику», – сказала жінка, складаючи канапу. «Показати тобі, чи сам знайдеш?» «Знайду», – сказав я, затягуючи вузла кроватки. «Ні, ліпше покажу» мовила дружина. «А ти оббереш не те, що наварила!» Міг би пояснити, що її вариво напрочуд одноманітне